Як почали ми пухнути в барті з голоду, я запримітила, що кішка у старої наглядачки, якому ми дражнили, септо відьма, жирна, як відгодована кролиця. Впіймали ми ту кішку і втопили в боці, потім зварили в грубі. Дісталося всім у нашій штубі по шматочку. Знаєте, яка смачна? З'їли шкурою і кишками. М'ясо, як у кроля. Бідні дівчата, співчував лікар, доки танкісти неугавно реготались. А сталінградці між вас є? Запитала Валя у танкістів. А я і є справжній сталінградець, зрадів Володя. Допомагав полонити Паулюса. Там же мене й поранили. І відвезли до госпіталю. Повернувся з госпіталю уже в 65-ту армію, бо 62 на не наздогнав. А я ти ж була під Сталінградом у 62-й армії, сказала Валя. Маршала Чуйкова знали? А ти часом не медсестра Самойлова? Вона і є. Ти я ж бачу й знайоме, йолки-палки, так ти ж тоді першою красуною була у нас. Сам Чуйков сказав, найдіть медсестру Самойлову хоч під землею. А зараз, що ж вони гади з тобою зробили? Я й то не впізнав би. Валя розповіла, як вона сіла за кулемет, як її засипало землею, як потрапила потім. Непритомною в полон Виявило, що у них Багато знайомих Танкісти розкинули на землі намет І полилася Щира розмова Хороша дівчина Сказав Володя командирові Я виявляється її давно знаю Ще Сталінграда Скількох вона з поля бою винесла Не перерахувати тричі з нею в оточення ворожі потрапляли Візьмемо її до нас, Фельша. Хіба не бачиш? Її треба спочатку в госпіталь на місяць-другий. Підлікують, а потім можна і до нас. Так розмовляючи, дівчата просиділи своїми визволителями до світанку. ранок Валю відвезли в Штрихау, де містився найближчий госпіталь. Усіх військовополонених дівчат і жінок що були переважно медиками, розібрали по воєнних частинах. Маші Гонченко, командир, сказав, «Підеш до нас помічником армійського кухаря. Якщо ти в концтаборі приготувала кішку, так що вона виявилася смачнішою за кроля, то уявляй, як ти будеш готувати справжнє м'ясо». Ірину Лозову взяли перекладачкою, але вона згодилась з умовою, якщо після госпіталю в одній частині з нею «Буде працювати і Валя!» «Згода!» – кивнув командир. Так обидві подруги стали військовослужбовцями 65-ї армії. ДО РІДНОГО ДОМУ Дівчата з України збиралися у групи і думали, як же їм добратись додому. Дорога не близька усі, що були в смугастій табірні одежі і дерев'янках на ногах. Вони дійшли до найближчого міста, сподіваючись випросити там одежу і щось поїсти. Містечко виявилось спорожнілим, притихлим. Уці вирішили, що німці поховалися по домівках чи в підвалах. В одній з приміських садиб в прибудові на ліжку лежала неймічна жінка – Виявилося, що вона працювала у війну на німецького господаря, але в останні дні злягла, жінка розповідала. Всі, всі з міста повтікали від радянської армії. Тут по радіо весь час передавали різні вигадки про жорстокість і помсту радянців. У це те, звісно, брехня, але місцеві фрау, чоловіки, яких тут знущалися доста з нас, Подалися вслід за своїми військами. Взяли з собою те, що могли донести. Коштовності, золото, срібло. В будинках сліпучо-білою кахлею кухонь і ван усе лишилось, як за життя гітлерівців. Хіба що дехто, втікаючи наспіх, не встиг позачиняти шафи, набиті своїм і награбованим майном. Тепер і їм воно стало непотрібним. Кожен рятував Свою шкуру. Сяючі меблі, роялі, горіхові шифоньєри, розкішні спальні. Все, як у країні, де вимерли люди, і тільки лишилось те, чим вони жили. Жінкам ще стільки перестраждали, і чоловікам щоледь тягнули ході, виснажені ноги. Все це теж було зараз надиво байдужим. Кожен із них мріяв про одне. Як би дійти додому? Опинитись на землі, яка їх кликала до себе всі ці роки. Нікому не хотілося задягатися в чуже. Тому зраділи, коли знайшли таку-сяку одожину на приміській фермі і очевидно лишили тут наші невільники, що гнули спини на бауерів і вже встигли податись додому з приходом радянської армії. На зруйнованих танками і бомбами дорогах брели групами в'язні, Залізниці були розбиті, отже, треба було шукати якийсь інший транспорт. В'язні, що колись працювали з шоферами, заходились ремонтувати підбиті машини. Декому пощастило, і вони подались додому на машинах, випрошуючи в зустрічних військових хоч каністру бензину. Більшість пішла, збиваючи ноги об розворочені дороги. Для дівчат поляк Штефан знайшов у стайні пару ситих гнідих життів впріг у фаетончик. «Сідайте!» – гукнув він до дівчат. Сам сів на місце кучера, дівчатка вмостились на м'яких сидіннях, ще двоє просто причепились з боку на крилах фаетона. Дзвіночки на оглоблях задзвеніли, і фаетон помчав розбитим асфальтом. Так вони проїхали майже до самого кордону, доки коней у них – не забрали для армії. Дівчат військові посадили в поїзд, що йшов на Київ. З ними поїхав і Штефан. «Що, може завітаєте до мене на Прикарпаття?» запропонував Штефан, та Марія з Дашою хотіла дістатися якнайшвидше до Мівки. До Києва їхали разом. Далі Даша сіла на Чернігівський робочий поїзд, а Марійка на поїзд, що йшов через її лозовадку. На своїй станції Марійка зійшла з поїзда. Її очам відкрився знайомий ліс, безмежне поле, де починало половити жито. Трохи далі річка, що доведе її аж до самого дому.